Озвучено книжку Вахмаринке, розділ п'ятий. Вихідні минають досить спокійно. Керолайн і Тед часто планують різні сімейні заходи. Їздять на узбережжя, на пляжний день або водять Теді по музеях міста. Вони завжди запрошують і мене, але я не хочу втручатися в їхній сімейний час. Натомість просто тиняюся по своєму котеджу, шукаючи якогось заняття, бо бездіяльні руки приманка для спокуси. Суботнім вечором, коли мільйони молодих людей по всій Америці п'ють, фліртують, сміються і кохаються, я рачкую у своєму санвузлі з пульверизатором, наповненим відбілювачем клорокс, і відшкрібаю осад з підлоги ванної. Неділі не набагато краще. Я побувала в усіх місцевих церквах, але поки нічого не зростається. У кожній спільноті я завжди років на 20 молодша від усіх. І геть неприємно, коли інші парафіяни витріщаються на меди, ніби на якийсь зоологічний курйоз. Іноді в мене виникає спокуса повернутися в соціальні мережі, відновити акаунти в Інстаграмі і Фейсбуці, але всі мої N.A. консультанти попередили триматися від них подалі, пояснюючи, що ці сайти самі собою можуть викликати залежність і шкодять самооцінці молодої людини. Тож я намагаюся втішатися простими радощами реального життя. Бігаю, готую їжу, ходжу на прогулянки. Але найбільше мені подобається, коли вихідні закінчуються і можна нарешті повернутися до роботи. У понеділок вранці я приходжу в головний будинок і знаходжу Теді під кухонним столом, де він грається з пластмасовими домашніми тваринами. «Привіт, ведмедикум! Як справи?» Він піднімає пластмасову корову і мукає. «Без жартів, ти що, перетворився на корову? Ну що ж, значить сьогодні я буду нянею не для дитятка, а для телятка. Як цікаво!» Керолайн мчить кухнею, стискаючи ключі, мобільник і кілька тек, напханих паперами. Вона питає, чи не можу я вийти з нею у фоє на хвилинку. Коли ми відходимо на безпечну відстань від Теді, жінка пояснює, що він обмочив постіль і його простирадла зараз у пральній машині. «Ти б не могла покласти їх у сушарку», коли вони виперуться. Я вже застелила його ліжко новими. Звичайно, а з ним усе гаразд? У нього все добре, просто зніяковів. Останнім часом це часто трапляється. Стрес від переїзду. Вона хапає сумку із шафи в коридорі і чіпляє на плече. Тільки не обмовся, що я тобі щось сказала. Він не хоче, щоб ти знала. Ані слова не скажу. Дякую, Мелорі, ти моя рятівниця. Улюблене вранішнє заняття Тедді – дослідження зачарованого лісу на краю його родинного обістя. Дерева утворюють щільний навіс над головою, тож навіть у найспекотніші дні в лісі прохолодніше. Стежки не помарковані і безіменні, і ми самі придумуємо для них назви. Дорога з жовтої цегли – це рівна, гарно втоптана стежка, яка починається за моїм котеджем і проходить паралельно до всіх будинків на Еджвуд-стріт. Нею ми йдемо до великого сірого волуна, що має назву яйце дракона, а далі звертаємо в ущелину дракона, вузьку стежку, яка в'ється в густих чагарниках. Тут нам доводиться іти цугом, витягши вперед руки, щоб не подряпатись. Ця стежка приводить нас у долину до Королівської річки, смердючого малорухомого потоку глибиною ледь по пояс і до мохового мосту, довгого, трухлявого, порослого водоростями і химерними грибами стовбура дерева, який поєднує два береги. Ми на вшпиньках перебираємось через цю деревину і прямуємо стежкою до гігантської бобової стеблини, найвищого дерева в лісі, гілки якого торкаються неба. Принаймні так любить казати Тедді. Поки ми мандруємо, він видумує карколомні сюжетні історії, розповідаючи про пригоди принца Тедді і принцеси Мелорі, відважних брата і сестру, які чомусь відбилися від королівської сім'ї і намагаються знайти дорогу додому. Іноді ми гуляємо весь ранок і не бачимо жодної людини, хіба що одного-двох вигулювальників собак. Але дітей ми майже зовсім не зустрічаємо, і я підозрюю, що саме тому Тедді так любить ці прогулянки. Утім, з Керолайн я своєю підозрою не ділюся. Через дві години вештання лісом ми нагулюємо апетит для обіду, тож повертаємось у будинок, і я готую сири на грилі. Потім Тедді йде нагору на тиху годину, а я згадую, що його простирадли й досі в сушарці, тому піднімаюся в пральню. Минаючи кімнату Тедді, я мимоволі підслуховую, як він розмовляє саме з собою. Зупиняюсь і притискаюсь вухом до його дверей, але розрізняю лише окремі слова і уривки фраз. Це все одно, що спостерігати за кимось, хто веде телефонну бесіду, при чому говорить загалом людина на іншому кінці дроту. Після кожного його речення западають довгі і ще довші паузи. «Може, але я...» «Пауза?» «Не знаю». «Пауза?» «Хмари великі такі, пухнасті». «Пауза?» «Вибач, я не розу. «Пауза, пауза». «Зірки?» «Гаразд, зірки». «Пауза?» «Багато зірок, я зрозумів». «Пауза?» І мені так цікаво, що аж кортить постукати, але в цей момент... Дзвонить домашній телефон, тож я відходжу від дверей і біжу вниз. І в Теда, і в Керолейн є мобільні телефони. Але вони тримають удома стаціонарний спеціально для Тедді, щоб він міг набрати 911 за необхідності. Я беру слухавку, і абонент представляється директоркою початкової школи Спрінг Бруке». «Це Керолейн Максвелл?» Пояснюю, що я няня, і вона запевняє, що нічого нагального не сталося». Каже, що телефонує, щоб особисто привітати Максвеллів у шкільній системі. «Я люблю спілкуватися з усіма батьками перед початком навчання. Зазвичай у цей час у них багато клопоту. Записую її ім'я і номер телефону і обіцяю передати це повідомлення Керолейн. Трохи згодом на кухню забрідає Теді з новим малюнком. Він кладе його лицевою стороною на стіл і вилазить на стілець. «Можна мені зеленого перцю? Звичайно!» Зелений болгарський перець – улюблений перекус Тедді, тож Керолайн купує його дюжинами. Я дістаю з холодильника одну перчину, мию холодною водою і вирізаю плодоніжку з насінням. Потім зрізаю вершечок і отримую таке собі кільце, яке нарізаю смужками на один укус. Ми сидимо за столом, він радісно наминає свій перець, і тут я звертаю увагу на його останній малюнок. На ньому зображений чоловік, який йде спиною вперед, через густий непролазний ліс. Він тягне за кісточки жінку, волочує її безживне тіло по землі. А на задньому тлі, між кронами дерев, видніється серпик місяця і багато маленьких мерехтливих зірок. «Теді, що це?» Він знизує плечима. «Гра!» «Яка гра?» Він хрумує смужку перцю і відповідає жуючи. «Аня розігрує історію, а я її малюю. Як у Пікшенері?» Тедді пирхає і розбризкує крихти зеленого перцю по всьому столу. «Пікшенарі!» Він відкидається на спинку стільця, істерично сміючись, а я хапаю паперовий рушник, щоб витерти бруд. «Аня не може грати в пікшенарі!» Я лагідно вмовляю його заспокоїтись і пийнути водички. «Хоч не із самого початку, – кажу я, якомога рівнішим тоном. Не хочу, щоб з мого голосу було помітно, що я не тямлюся від жаху. Поясни мені правила цієї гри!» «Я ж казав тобі, Мелорі, Аня розігрує якусь історію, а мені треба її намалювати, і все, ось така гра». «І хто цей чоловік?» «Не знаю». «Цей чоловік завдав Ані болю?» «Звідки я знаю? Але це не пікшенарі, Аня не може грати в настільні ігри». А потім він знову плюхається на стілець, підкошений новим нападом реготу, такого блаженно безтурботного сміху, який можна почути лише від дітей. Він настільки радісний і щирий, що може приспати всі мої тривоги. Тоді явно нічого не гнітить. У нього чудовий настрій, як і в будь-якої звичайної дитини. Подумаєш, ну створив він собі якогось уявного друга, і вони граються в якісь уявні ігри. Чи велике диво? Він усе ще товчеться на стільці, коли я підводжусь і йду через кухню з малюнком у руці. В шухляді з документами Керолайн тримає теку з файлами – куди попросила мене складати малюнки Теді, щоб згодом вона могла сканувати їх собі на комп'ютер. Але Теді бачить, що я роблю. Він перестає хихотіти і хитає головою. «Цей малюнок не для мами і тата. Аня каже, що хоче, щоб він був у тебе». Цього вечора я йду за кілька кілометрів від дому до великого торговельного центру з відділом електроніки «Бестбай» і витрачаю частину зарплати на дешевий планшетний комп'ютер. Повертаюсь у котедж о восьмій вечора. Замикаю двері, перевтягаюсь у піжаму, а потім укладаюсь у ліжко зі своєю новою іграшкою. Налаштування планшета і підключення його до мережі Wi-Fi Максвеллі займає кілька хвилин. Пошук за моїм запитом, Энні Барретт, видає 16 мільйонів результатів. Весільні реєстри, архітектурні фірми, магазини Etsy, уроки йоги і десятки профілів LinkedIn. Шукаю далі за запитами «Энні плюс Спрінг і Ені Баррет плюс художниця. І Ені Баррет плюс мертва плюс вбита. Але жоден із цих запитів не дає нічого корисного. В інтернеті немає згадок про її існування. Знадвору просто в мене над головою щось ударяється в москітну сітку. Я знаю, що це один із тих товстих коричневих метеликів, яких повно в лісі. За кольором і текстурою вони схожі на кору дерева, тож легко ховаються – але з мого боку сітки видно тільки їхні слизькі сегментовані черевця. Три пари лапок і два вусики, що постійно сіпаються. Я стукою по сітці і струшую їх, але вони просто літають неподалік кілька секунд і знову повертаються. Я боюсь, що ці комахи знайдуть у сітці якусь дірку, пролізуть усередину, обсядуть мою лампу біля ліжка і напхом у неї напхаються. Поряди з лампою лежить призначений мені малюнок на якому Аню волоком тягнуть через ліс. Може, я даремно взяла його собі. Може, слід було віддати його Керолайн, як тільки вона зайшла в дім. Або ще краще, можна було його зіжмакати і запхати у відрозі сміттям. Мені з душі верне від того, як Теді намалював її волосся. Відразливо довгі чорні пасма, які тягнуться за тілом ніби нутрощі. «Щось верещить на нічному столику». Я зіскакую з ліжка і аж тоді розумію, що то лише мій телефон. Дуже гучна мелодія вхідного дзвінка. «Він!» – голос Рассела. «Я не дуже пізно телефоную». Це таке типове запитання Рассела. Зараз лише 20.45, але він виступає за те, що кожен, хто серйозно ставиться до своєї фізичної форми, вже о 21.30 має лежати в ліжку з вимкненим світлом. «Нормально!» – кажу йому, щось сталося. Я телефоную з приводу твого підколінного сухожилля. Днями ти казала, що розтягла його. а Зараз уже краще. Скільки ти сьогодні пробігла? Чотири милі, тридцять одна хвилина. Ти втомилась? Ні, я в порядку. Готова піддати трохи жару? Я не можу відірвати погляду від малюнка, від плутанини чорного волосся, яке тягнеться за тілом жінки. Що за дитина це малює? Він. Так, вибачте. Усе гаразд? Я чую писк комара і щосили б'ю себе по правій стороні обличчя. Потім дивлюсь на долоню, сподіваючись побачити розмазану темну пляму, але шкіра чиста. «Усе добре, трохи стомилась. Ти що я не сказала, що не стомилась?» І він починає говорити трохи швидше, ніби раптом розуміє, що щось відбувається. «Як до тебе ставиться родина?» «Вони фантастичні. А дитина Томі, Тоні, тобі...» «Теді, він чудовий, нам весело». Якоїсь миті вирішую розповісти Расселу про ситуацію з Анею, але не знаю, з чого почати. Якщо я візьму і просто зараз викладу йому правду, він вирішить, що я знову почала вживати наркотики. «У тебе бувають глюки?» – запитує він. «Які глюки?» «Провали в пам'яті, забудькуватість?» «Ні, нічого такого. Я серйозно квін, це було б нормально. Враховуючи обставини, стрес через нову роботу, нові умови життя. «Моя пам'ять у нормі!» У мене давно вже не було цих проблем. Добре, добре, добре. Тепер я чую, як він друкує на комп'ютері, вводячи зміни в мою таблицю тренувань. У Максулів є плавальний басейн, так? Тобі можна ним користуватися? Звісно. Ти знаєш його довжину? Приблизно. Може метрів із дев'ять. Я тобі скину електронкою кілька відео з YouTube. Це вправи з плавання. Нескладне перехресне тренування з невеликим навантаженням два-три рази на тиждень. Годиться? А вже ж. Так і щось у моєму голосі йому не зовсім подобається. «І телефонуй, якщо тобі щось знадобиться, добре? Я не в Канаді. Я за 40 хвилин від тебе». «Не хвилюйтеся, тренери! У мене все гаразд!»